ومن الناس یقولو آمنا فرض سبق کې نو مومنانو زکر شوه او ورپسې کارګرام زکر شي ننني سبق کې الله تعالی د مناسکام زکوکې وایي مومنان تاسو هم بازی د خلقو لپاره مناسب دی یقولو چې دی وایي والله تلا دعوه حقيقات ظاهرية فجبه خدا خبرك الجمه من إيمان روله او بأخيرات من إيمان روله فالله من إيمان روله وما هم بالمؤمنين اللعوه يدي مسلمان عمي ودا منافكانه ودا عيد منافكانه بارد عبدالله ابن اوهي ابن سيوله معطاذ ابن كشير نوبله لأنافكانه نازل شبه ادريد <مدره> احویات <جو عید> ساکتا ہے یو <مدره> دا لده مسلمانان خالیس مسلمانان بده غامدین اگه او یو دا, دا, <مدنگی> <مدره> دا جیو مسلکان <مشتقان> و تاکران <مدره> دا بین ابین منابکان جو ظاہر و ایزان مسلمان اخبار اکو بسلکی بین اگر نتاکو منابکت دا بسلکی موجود یو دا دا منابکان و بارک دا اللہ برمائی و مامون مومنی زم په دې باندې ځان مسلمان وای چې ځل کې په ایمان باندې اده مناتبکان یو موږ به په دې سره د ټوکی کوشش کوو چې مسلمانانو ته دوکوار کی الله تعالی دې ورځ زحربه یو حاضرن الله دې دوکور ته ولا ولذینا بوالسان د ایمان راول الله ذکور الله ذکنی شوور بوله عباس المسلمین فائدہون الله اکبر فسیدا فقتل داوین مطلب دائم شویل ولذین امن الله ذکور یعنی مسلمانانو ذکور علی اللہ ذکور کو الله الله سره څنګه معاملہ کوي ځلنه دی دی الله دکو چاند دی نه حقیقت بیان نه وا ما یوته نه الا نصو مين دکنه او کی په خپل نفس نه وا ما شه او د شوره نه پخله غلتي اخر هر کار غني ناله <سؤال> تراله ديزان له پخله د کوټه پر ځان جهانم کا ورځ پر ځان دوپي ندره ندره کا قرآن دې مسلمانانو علي دې ځان مسلمانانو سره غني ان کا پیغام سره غني او که راشي دي ځان ته مستحقين انما نحن مستحقون نو اسلاکون دې بس دي سره یو بیسن الله تعالی فرمایي دي دوه فی قلوبِهِ قلوب مَرْضٍ فَزَادَهُمُ اللَّهُمَ الرَّلَّهُ فی قلوبِهِ مَرْضٍ اللَّه ترحباً ما ایدیب وزروم کے مرض دیں مرض پر وقت اس ملئے یو مرض ہوئے او یو پر مرض دیں او یو ایو زاہرین مرض دیں او یو چکندے اغان دروح مرض دیں باتینی مرض دیں مرض و نجود اصل که کامورا اتارا باید چه ده انسان بدن ده اتدال نوزی چه کم معتدل مزاج ده آمینه انسان بدن دوزی نوزی تغیلی دیگه مارز او مرز افدن کم جرکی گو دا او داگی علاج ده دا مناسب دوائی چکمی چه کم مقابل سیجو نیلہ استعمال کی دوسری زیادتر شک زاہیری مرز علاج باگر داکٹر اللہ شک چه مقابل سیجو نیلی کم کمزور راگل را داغه پر مقابل سینے استعمال کوم ماجلس ایا ده روحانی مرضیه باطینی مرضیه لکه منافات څه لکه خپل شریر پریاش غا دروخ څه ټول خبره درې انسان کې لکه موجود دي مزه ضروس بیمار هداې منافات کام کې دي روخ بیمار دي ظاهر که دایم مسلمانانو کې لکه به دروخ موجود جم مسلمانا در منافق شان لري درو او دا منافقت یو درو ځله کې پخله ویل مسلمانانو ځله ته لا خبر او جمهور کافرانو مون مسلمانانو منافق شان لري درو دیسې راستي بل دي خبره کوي نو خبره دې درو او چې هر کله اسلام باندې ته هودي شي دا فقري روهاني امراض پدې سره پیږي نو په دا جندري لپاره الهي علاج په الهي د شریعت سره کې چیرې ټول نورو انګو مريض شه دا غوې علاج توحید سره او دا ترني درو دی دا غوې علاج په صداقت سره کې نور مريض نه وي بوز دی دا علاج په دې سره انسان محبت پیدا کړي حسد کې نه نور مريض نه نو مرز نه تا هغه ته منافقاته فلکی ضروري موجود درور دي ضروري خدای نے مېنه هي کلو دې هم رب فزرحمن الله مره الله دې نه سرو سنت الله قران نازله دې مرزکه سروا کی قران نازله زرده مرزکه سروا کی چې سړي خوشي ورته پچاي دي ناريني نه په هغه باندې خراب دي او ویسره خراب دي مریض دي تاغه لوه خراب ورته اوه ولا خنه قرآن جی نزلی، او دیز زد کئی، اغنمانی، من ردیجا مرز لا لا سوا کئی، تدا اخفل زد دواجنی، حضاد الله اللہ مرد، اللہ دیجا مرز بورم سوا کئی، سوا کئی، ولہم عذاب علیم، او دیجا پر عذاب علیم، قرآن جی کوئی کتاب دی، قلتا علیم یا پذوئی، او پر درسو، ولہم عذاب عظیم کا پران بارن، نعظیم آگا شیط پستر وخکای دادی بیوار، تارش، تا پر په پرختاراو دی دا کی علم ویل او دل تعلیم وی د منافقانو هغه نه پک ته فزله کړي او علم درته غل کې دا ال او درګه کوټي چې دا تعلیم جوچا مخ په دری 85 جو د حال انداز مخ په دری په منافقانو دغه کی علم وی ها د ته بلاغت قران نه هي سره مناسب نه مقام مناسب خبره کوي الله تعالی د لوی دا په طاقت نو الله تعالی به زیا قربان راوي چې دننه نه نه خرابي درد نار کا ز در پر كون کې دردې فضل باندې رحمن الله وایدا کی د قران امن او چې هر کله کیږي چې شوکو ته مسلمان وته او پته وږي چې منافق له بد اوت کوي هغه دورت کوته ویل کېد چې مانر نن سبا پدې کېد په لومړي کې منافقان پیغمبر شي ناغی که داوید کرکه سیداری که درکه یا یا کس که دو مناپک سپاک پیداش دارو نابد تعلیم بوردارکه دو کسما داوید که دو خبری یا داوید که دا چې چه سرده که گناه او برداده چه نیکه که درکتره او داوید و داوید که مخامخ دو کس مخلق رازی یا مسلمان یا پاکدران و چه کم تاپرانی بلاول لکوفر نمنامی مسلمان سره جدي د بخته پرګران رجال دی نه کې تراره د نه لاو دی نه کې دا او پر مناري په خپل فردي او چې کافر له دعوت ورکې مونږه ته دعوت ورکې ایمان تاسو مونږه ته ایمان نشته او دا به وي چې ځا ته فسد او ایتو بچیوئے لشوئے پساد مکوے پزمکہ کی داخو بت کہتا ہے پزمکہ کی پساد کو نزمکہ کی پساد ہے زبا اسمان کا حدوی پساد نشرا سے پساد جلگی یہ نقصان پولی تا مداد حدی پساد مسلمانہ نے مسکیاب ہے جو درو ہو گئے خیانت دیکھو منافق پول تب اندر سپاہ تو زیاد پزمکہ کی پساد دې بچي راځي نو انما نحمل المثقلون نو خو اصلاح کوي نو خو اصلاح راوي دیسره ني دیسره ني موږ مستهین یې اصلاح کوي وګوره پسانه یې سناوي مې سمان غوډې پسانه غوډې ودیستم من دا ولګرتاه یم چې بدل کشي یم بدل کشي شراب او شربت د ان کې د نهه داد شراب او شربت بعض خلک دې صبح منابعو جائزه بلی بازی خلق اغام نور بدعان تی آذی تغییلوی بازی نور دست سلوی میلی صرف نم رس رب دلگی ندایات سادی قرآن دا حقیقت وزیح کچی دی من بدول سرشی بدلیگی نحا تشراو تا دیر شربت ویا دی. نو غن بدلیگی چکمم شیع اغوین هم اکسیو مدیبا بیئین نما نحن مستهو منگی اصلاح دی اللہ کلاو اللہ جواب الا خبر ده ورده خبر دې انهم په شکلي چې د قوم مفسدون هنډې په څاد پم کې ولکه لکه شعور لکه شعور نه لکه ویني د محسوسينه چې اساس په څاد نه محسوسينه په غلط روانه ته بس هغه بیا کته ورته اچنا پکې نه نه غنه نه الله و دې فساد د اسلام ولې قوم مفسدان دې په څاد کوول وېنا دې له امان کمال من الناس ورغسه یو او په دې توګه د شریعت باندې ایمان خلا ایمان دا مطلب ورته دی نو لاونه دا د قصاص ذکر ک تاسو ټول یو اخر منافق ته جداوت ورکې نو لاونه ورته جداخانه ته ورکې کوه ورته نه نه پاک لري او بیا ورته د ایمان څنګه چې قران ذکر کړی مسلمان ترکه لاونه دې الناس هر کل اجری تووی لشی ایمان دارے کما آمان آناس سنچی صحابا کامل افل ایمان دورے نگرد صحابا و پشان ایمان دارے صحابا و پذرکن پزاہر کیم ایمان پباطن کیم ایمان ایمان صحابا مایار ایمان بعضی خلق پس صحابا و بان نمدزے گئے بعضی خلق آؤ پس صحابا و بان نمدزے گئے صحابا تنم محفوظ نیحا صحابا و کو ماریه سپندشکره تاسو هغه بارکه الله تعالی ویلي دي خپل رضا سرٹیفیکټ ورکړل هغه الله ومن مرضوانه الله دې منه راځي دې الله دې راځي صحابه په سبب کوتنه وه اتاتنه شید الله پاک لري الله دې تمایاري ایمان کوږي چې دوی نشي چې ایمان نړۍ سم صحابه ایمان نه نهکان هله ایمان نه له ومنه بغیر جواب کووین انه منو موږ ایمان را لوسی بچی تم کلام ایمان را لرو او صحابه ورودی کما کلام ته دیو وجه ورایي خپل کې الله ولا هغه سره کله حدیث نه خبره کوي الله ولا خبره سره صحابه ورودی کما کلام ته دیو وجه پر پر خپل وطن پر خپل جیدو پر خپل مدینه دره اذین دا خپل کلاړ کې دیني پره وای او دې ترانے کې نجید صحابو تا کمکل <سؤال> یزان دو اکیار ویحان فاللہ <سؤال> اکرنی ولیکن لا یعلم دا خفل <سؤال> کا مکل <سؤال> ندینی کوئی صحابو اکیار دی اکرن ربو پیلن سیدارا یو پیلن اللہ تلائیو پیلن پیغمبر یو پیلن ولیکن لا یعلم اللہ مدام و لافکان کا مکل ندینی دینی کوئی جو خفل کا مکل توقع ویدھا لکن الذین قالوا امن دا اللہ تلائیو پیلنی شرانت زاہری هر کله چې ملو شو خپل <سؤال> سرداران زر قالوا آمنا لدیبو ایمانه ورو ده موږ هر کله چې ملو شو مسلمانان شهر قالوا آمنا لدیبو ایمانه ورو ده په اذا سرداران مسلمان ملو شو شیطانان موږ را سردانا عرب هر سر او رب ارسرکش خطرناک شده شیطان دیده او سرداران جو دادر خطرناک غلط خلطه ناللخ خلاع دیشتانانه و هزا خلاع و هرکل جدی جارشی اله شیطینی ما خلو سرداران و سرداران قالوا انا ما اکم بشک موند ترسو نگورا مسلمانان دباوی ایمان نولاده و خلو سرداران دباوی انا ما اکم موند ترسو رجی کم لجیب ایمان و اموالیز و قا ایمان ایمان ایم نمخت آیات وزاخت شه انا ما نحن مسلحون بی بیمون اصلاح کو او منگا ایمان روڑی در ایمان حاکی کرده اینتا خوظاہری قجب باندهوئی آمان دو و جفکل سرداران یلوشی انا ما اپن منگو ترسل ماییو دنی زرمان کراس و رباکی دو کیو تاس و سرائی ایمان بیمان نشتر انا ما نحن مسلحون امو خود مسلمان اپنو تو مو خود مسلمان اپسی تو که کې دې عامنه کې به وایي نو دا د نو ورته چې کوم ظاهري ایمان لرونکي نو هغه چې خپل سردارانه لرونکي اظهار کوي نو ایمان نیما نشته. نو پس نو کې منافقات جوړ درو. بول الله تعالی جواب ورکړي الله یستعذو به. الله دې کا بدله یې په دې وایي استهزاء او او ټوکو بيداد ورس. دا اچچا چا پر ټوبې کولې شي نه ذلیلې کولې شي لازم معنا موږ ټوبې سره لازم ذلت کې چا په څیر ټوبې کولې شي نه ذلیلې کولې شي الله یو ستزه وي الله په دې ذلیل کې الله په او بازو معنا هغه تکه آیت سره تفسیر کې شورت حدیث کرام لري څو سره معنا په برابرونه لرو د دې تر لږه وینې ته د دنیا کې چینو کا مامال کوجه درس ناشو یا موسکو یا دسکو یا ندی بل ورانا انسان د محمد رسول محمد بل سوره د مختب ملوش کې کله رواني منافقانو ته ملوش ظاهري مناپدي ته ملوش کچ څنګه ورانا وحستیش ایمه مسلماناو چې دی ای دوی فنت به ورست او واپس کېلر جو قرضو فنت به شنو را واپس ځان غلا ته نو ور په دې شي ظاهري ته ادیا وددک آیات تفسیر را ماکه کې کوم شو نو یحادین الله دی الله <سسؤال> سره د وکړې الله دې ته دوکور کې نذر کې دوکي و زهد الله تعالی دی دا دوکور دې سماتله الله وکړه الله وبسره دا څنګه ملونکي دا تاسو زموږه آیات ذکر کوو زموږه پلان د سامان دا هغه یا تفسیر کې توحد وحدت والسلطه و زهد چې دا نه دا هغه یا الله اغازه په پازیدارو کې لري ځکه دا الله تعالی سره د کوڅې کله هغه نه خی دی په الله سره د کوڅې نه پاتې او الله حدیث سره څنګه کوي نو الله تعالی کار کړه نه وایي چې دیواله عبد تقي رضي الله عنه الله دې پروتو کې پروتو کې خدا خص فطنه دې دا الله د شان سره نه خی نظر ته معنا ذلت دې الله دې ذلیل کړ ها رسواوي الله دې استاجو به الله او اللہ منہ اگر اکار مد مد اصل پر اخکل تبیر کی زیادتو لتبیر کی و یا مد و هم زیادتی اللہ دیگا ایتو غیاریم پر سرکشت دیگی یا مہون تدا کی چه حیرانی بی نبوہ خلی سرکشتی در خوشالنی بی اللہ و یا مہون یا نبی یو عمی دا, دا. عربا که عمی دستر گران بودوالی تبی او عم حجدہ دا, دا دزرون بودوالی تبی نلایق گمراہ جو غیر گمراہ جو غیر خوشال نی الله فرمایلی یا ما هون سرگردان او غیرانہی پای گم سرگردان پریشان نی خپل گمراہ مطمئن نی نئے ویا پريوبیا وس اولایت الذین اشتروا الدولار الله ده انس کس سان دي اشتروا الدولار تي دي هو دست گمراہی ګل هدایت مقابله رهبای اشتروا شد بیسی دکاندار لور گے تا تیس شیوا سندیتا اشتیراعی تا مشتری سے اپایا کشا اگر تا خرصہ انتو او تا مشتری ہوئے حسننتو نو او دازت ان کے دل لفظ مستعار پرشید مبادلی اپمانہ دلتا کہ اپمانہ تا قدلے او قدلے دا ہدایت کی واقع سا بی ایوگ دا لدتا گم رایی اینان ای پرائے ہو جا چکم ہدایت بیتری ہدایت تا اللہ خواهر چکم ان پتره اسلام باندې هغه پترتی ته دای شي اسلام ختم و او هغه ختم ته ہدایت ختم کوونغي واسه امرا ته پته واسه الله پرمیشه غوړي چې تجارت یقینا په ماربعه تجارتو دا تجارت دین کوه شاید ډېر وخت ختم وکړي او ګونډه وي واسه دغه دا یو قران په ماربعه تجارتو دې تجارت جده وکړه اوله و ما كانوا مختارين ذکر حدیث په تجارت کې نه او دیو آشکو هدایت ختم آره انسان چی پیدا کی گی، حدیث کی رازی، پاکترد دا اسلام بانی کو پیدا کی گی فا آبا واہو او یو او یو مجلسانی، مور اکاری بیا یهودی کی، او یا تنبل سجور کی نو دیو جندیس رجی کم قلع پیدایشی هدایت و مغایم ختم گی نو گاتا خونک لکنه، گاتا حدیثو چی اوشیت لغیره چې کومه اته ده شي په ترته هدايت نارام ختم کړو په هم دې تجارت به تولونه کړو لي پماکانو ته دې هدايت نشو چې زول هدايت هغه ته نه ملاله کړي هدايت تاسو وګورئ د فاطیشو هغه ځدل تر دې نه دومره او من الناس بعضه به القلام نه نو پوجي به دا لپاره او دنیا می کان خريو په زړه ترز دا قرباني و, و, و ما مونږ نه دي به مؤمنين ایمان راوونکي الله وي ایمان دراو یو خادم الله دې د توقین تعالی تعالی او بنا کسان تامو چین مطلب دا چې الله علل بلشرات سره ترونه مل شي جواب دیواله ستشي داسې ورکشي پرګې دغه پرګې مرزا یو خادعن الله دی د تور کې الله تعالی دا ولبینا کسان تا منو چې نام نه راول غي څنګه یې دونه دی په دې وما ينادي ذو تنور كيلا سوما در جنت کتا و ماي شروع نادي شود دلري دي خبر ما وني کي کو ديم پسو دي کي مرضن مرضني تابلي فزاد الله وسوات الله تبار دي ذرا مرضن دا الویدر <سؤال> دا چې زېږې په کوپر او اوه د ایمان ایمان په مور ها وایلا اله <سؤال> الا <سؤال> الچ <سؤال> ویل <سؤال> شی له دوی ته لا تخسدو قصاب متا مزنغه کې دا کار نه خورم ادارات مصلحون اسلام انکی اللہ فرمایا فالا <سؤال> خبردار انهم بشفجنی و مفسدون هم ذی حساب چون کہ ولا کل شور لے جن دی شون احساس کنا ختم شول و اذن کی لا کہ چ ولی شدی تا هم ولی شدی تا من الیمان مگر کما من الناس لغسین چی انو خلق نور کاملہ القصحاب ایمان دا لوکما منسوکالک چن چیمان ورو دکمتلانو صحابه دکمتو صحابه الله جواب الله ورکي صحابه دپام قاری هدا سحر سفای سب اسنا د صحابه جک جمعات کداوی دپاتی چکه علماء دی عدم لمات نه دا سملا صحابه دپات الله ان الا الا خبردار الله فرمایم نمیشکد اما پتا جیره هم سپاوندی کملان نی ولکن لا یعلم انا کنت تخت العماکت و کملت و نی وی واذا قافلۃ الذين اجدوا لا قد مخامش الذين باتوا سرا من جمان رولدی قالوا نذوي احمنا مہیمان و اذا قال حسنه دي زان شي روان شيلا شیاطین مسردا قال ان من انا توایین نما کوم به شکر متاسر یم ان ما نحم کو شکو مو چی مستاذ انا تو کو سمانه نو پسے الله مننا دراز دی استاد بهین الله رسول کی دیرا بدل له مو مبارک دیرا اولا اکرال علی آبا کسان دیش در اوچڈی ورکا تو قدلہ کیا لاغستہ وادیالا رضا گمراہی بلحدہ بمقابل بہداد کے چکم فکری صلاحی ہے تو پاگے اللہ بیدا کرو آنائم ختم کو نپلا مارا بحق تجارت و انداء اللہ پر نائی گتا و تجارت و انتجارت ما کانو محتدین آنو دے حداد